І станемо ми всі єдиним світлим братством, і воскреснемо як один у час, призначений Господом. Софія швидко, неглибоко врізала ліву руку біля зап'ястя. Те саме зробили і претенденти. Один по одному вони підходили до матері світу, схрещували з нею руки, змішуючи кров. Коли остання юдмаліанка відійшла на своє місце, до Софії наблизилася висвячениця. Швидко заклеїла поріз пластером. «Вони викликали беркуті пожежних», – тихо сказала. «Нам треба протриматися ще двадцять хвилин. Зможете?» Сестра кивнула. «Я вийду сама для переговорів». Софія на знак вдячності поклала їй руку на плече. Спочатку треба було якось локалізувати юдмаліан, водночас налаштувавши їх на захист дійства. Цілком можливо, спецназівці спробують витіснити їх з території монастиря. Кепсько, що доводиться акумулювати енергію на очах у стількох свідків. Втім, зробить, як запланувала. Поєднає обряд з підзарядкою. Іншого виходу просто немає. Шкода все-таки, що енерготочки знаходяться в таких місцях, де важко провести сеанс. Софія зосередилась на могутньому імпульсі впливу, змушуючи половину присутніх опуститися на коліна, тісним колом оточивши майданчик. Інша половина тісно зімкнула ряди позаду їх. «Починаємо!» – кивнула до однієї зі своїх помічниць. Та, разом із щойно посвяченими, взявшись за руки – утворили коло, всередині якого опинилися великий хрест і мати світу, обличчям добранчиків. Замкнувши коло, помічниця підійшла до хреста. Годинникова стрілка невблаганно наближалася до визначеного часу. Софія різким порухом скинула з себе білу сутану. Її молоде бронзове тіло у відблисках багаття здавалося відлитим із золота. Чорне довге волосся спало на плечі. Жінка ступила на підніжя піраміди і розвела руки вподовж перетинки Христа. Помічниця швидко прихопила зап'ястя, талію, ноги, шкіряними ремінцями до спеціальних стояків. Живим розп'яттям височила Софія над гуртом Юдмаліан. Над головою напівсфера, що вивищувалася в небо з верхів'я Христа тризубом антени. Нововисвячені юдмаліани почали поволі рухатися, зімкнувши руки по колу проти годинникової стрілки, співаючи молитву. Оголена жінка, розіп'ята на хресті, розслабилася і зависла на підв'язках. І в цю мить у тризуб антени ніби вдарила рука блискавка раз, другий, третій. Тілом Софії згори донизу хвилями прокотився блакитний вогонь і зник у підніжжі піраміди. Натовп охнув. У повітрі різко запахло озоном. Вигляд блискавки серед ночі у вересні вразив усіх, хто її бачив. Миттєво вийшли з ладу міліцейські рації. Завмер з мікрофоном у руці Оленюк. Котрий саме збирався віддати команду штурмувати монастир. Розвідники з Беркута даремно класили вимикачами рації. Зв'язок пропав. Через п'ятнадцять хвилин ми залишаємо монастир, сказала в абсолютній тиші сестра юдмаліанка, котра вела переговори з оленюком. Вам не треба вдаватися до сили. Три помічниці кинулись до хреста, швидко розстебнули ремінці. Загорнули, обважніли тіло Софії в білий саван і понесли в намет. Натовп ніби прокинувся. Одні почали гасити багаття, інші демонтували хрести, складали полотно білого трикуття. Через кілька хвилин мати світу прийшла до тями. Почувалася, як ніколи, сильною. Її швидко вдягнули. — Вертаємося до себе, — наказала. Сестри і брати нехай розходяться від монастиря в різні боки. А рештам не противитися, опору не чинити. Братям-апостолам заховати зброю в тайники. Виступати нам ще не час. Я потурбуюся, аби ви всі вийшли звідси безперешкодно. Саме в цей час один з беркутівців-розвідників нарешті увімкнув рацію і переповідав Оленіку про все, що бачив. Здається, вони залишать монастир, багаття загасили, хрести розібрали. Приготуйтесь, наказав Оленюк командиру беркутівців. Нам треба роззброїти хоча б їхніх бойовиків. Жінок пропускати, чоловіків обшукувати. Беркутівці утворили біля входу своєрідний коридор, приглушений гомін у дворі монастиря наближався до воріт. Нарешті вони широко розчинилися і у світлі фар, міліцейських та пожежних машин. Вирізбилися постаті в білих саванах. Всім стояти. гукнув у мегафон підполковник Легров. Виходити поодинці, зброю складати біля БМП. Більше ні сказати, ні зробити підполковник нічого не встиг. Якась дивна млявість і байдужість скувала мозок і м'язи. Не хотілося ні рухатися, ні думати. З поглядом проводжали міліціонери безгучну білу процесію. Юдмоліани, поминувши мовчазно заціпенілий міліцейський коридор, швидко розходилися на всі боки, розчиняючись у темряві. «Це можу зробити лише рогода», – сказав Тренко. «Однак я не впевнений, що йому вдасться розговорити хоча б половину фірмачів. Як, Володимировичу, зможеш?» «Аргода?» Хитрувата посміхнувся. Попробую, раз треба. Коли у нашого видатного слідчого не вийшло... Сиділи, як завжди, щопонеділка, у кабінеті тренка і аналізували ситуацію. Справа з убивством Зайченка буксувала. Було накопано вже чимало фактиків і фактів, промалювалася ситуація з самородками. Певні думки були і про особу вбивці та мотиви злочину. Не було головного. Хто це все конкретно організував? Свої ултавські, заїжа тріця столиці, котра випливала після походиньок Карого і Рогоди по злачних місцях. Фотороботи двох із неї вдалося вималювати. Поступово вияснилося, чим займалися гості у Лтаві. Карий фактично встановив їх причетність до вбивства Зайченка через наркомана Григорія Кухаренка. Подієвий ланцюг стверджував це, але необхідні були конкретні факти, свідчення, а їх поки ще бракувало. Досліджуючи вояж трьох київських варягів, Максим виявив більше 20 їх контактів у різних фірмах міста. Схоже було, гості когось шукали, намагаючись побудувати якусь систему, Карий склав список фірм та малих підприємств, де побували кияни. До нього потрапила 21 комерційна структура. Зацікавлювало те, що контакти відбувалися приховані. Рідко з керівниками структур, переважно з бухгалтерськими працівниками. Треба було б будь-що встановити причину цього і мету. Тренков вважав це під силу тільки рогоді.